Helyes kutya, mondtam, miközben kitisztítottam az asztalra fektetett nagy állat végbélmirigyeit. Bár morgó hangot hallatott felém, és noha bizonyára nem élvezte, hogy a feneket táján nyomogatom, jó volt látni a barátságos farkcsóválást. Örülök, hogy csóvája a farkát. Igen, de szólalt meg az idős, Mrs. Coats, csak hogy már elkésett. A kutya, amit előre hajoltam, hogy megnézzem a szemét, Menny kis meglepetésemre fogait vicsorgatva és acsarkodva felén fordult, és vadul az arcon felé kapott. Kitérési technikám sokat csiszolódott az évek során, ezúttal azonban csak kis híja volt, hogy nem szedtem össze egy Nem hagyod abba, Wolfi? Szófogadatlan, rossz kutya! – kiáltotta az idős hölgy. – Ha nem leszel jó, úgy kikapsz, hogy A gazdi korholó szavai lecsillapították a nagy állatot. Én pedig hátra léptem, hogy harapó távolságon kívül kerüljek. – Ugye, Wolfi, nem napi kutya? – mondtam, és nyitott szemmel néztem az állatot. Még mindig vadó csóválja a farkát, de mégis morog és a fogait vicsorgatja, mintha darabokra szeretne tépni. – Igen, ez a baj vele, Mr. Harriet. Mindig megtéveszti az embereket. Amikor a farkát csóvája, azt hiszik róla, barátságos kutya, aztán megrémülnek tőle. Hát, engem minden esetre lóvá tett Mrs. Coates. Még sohasem láttam kutyát, amelyik egyszerre csóválja a farkát és morog. Nem mindegy, melyik végéről nézzük, ugye? Mrs. Coates az önkormányzat által az idősek számára építettet favázos házsor egyik lakásában élt. Nem sokkal az említett vizit után egy idősebb házaspárt hártékat kellett felkeresnem, akik valamivel odébb ugyanazon a soron laktak. Hozzájuk hasonlóan elég koros macskájuknak hullott a szőre, és egyes helyeken teljesen kikopott. Ahogy a szőrzetet az ujjaim között pergetve megvizsgáltam a bőrt, a milliáris excéma nyilvánvaló jeleire lettem figyelmes. Ez a betegség gyakran támadja meg az olyan kasztrált macskákat, mint Péter. Egy hormoninjekcióval és egy gyógyszerkúrával azonban meg tudom oldani a dolgot. Peter szünet nélkül dorombot, miközben a bőre alá az a fajta macska volt, amelyik, nem számított hogyan, csak törődjenek vele. De észrevettem, hogy gazdáik is és Még szomorúbbnak tűntek, amikor a tablettákat egy dobozba szórtam, és nekiláttam, hogy leírjam az utasításokat. – Egy kicsit aggódunk, Mr. Harriet, szólalt meg az idős férfi hirtelen. – Ez a kezelés szép kis összegbe fog kerülni, és mi nem tudunk fizetni, legalábbis most. – – Bizony, bizony, – vágott közbe a felesége. – Mi mindig szerettünk pontosan fizetni, de most nincs pénzünk, kiraboltak bennünket. – Kirabolták magukat? – Ó, bizony, sajnos. A férjem nincs valami jól mostanában, úgyhogy a kertet egy kicsit elhanyagolta. – Jött két férfi, azt mondták rendbe hozzák nekünk. De amíg az egyikkel itt a halban beszélgettünk, a másik bement a szobába és ellopta a nyugdíjunkat meg azt a kis készpént is a kandallóról. Hmm, – Milyen aljas trükk! – mondta. – de kérem, ne aggódjanak a pénz miatt, ráérnek a fizetéssel. Ami történt, nagyon sajnálatos, és bizonyára rettenetesen felkavarta magukat. Távozás közben azon gondolkodtam, hogy létezhetnek ilyen gonosz tevők, akik bemennek becsületes idős emberek otthonába, és ellopják tőlük azt a kevés fontjukat, ami van. Sajnos már hallottam a szóban forgó két férfiról. Dárobi környéken csavarogtak az időtájt, és valamilyen ürüdgyel bejutottak a házakba, hogy végrehajtsák aljas tettüket. Idős emberek meglopására szakosodtak, ami nem vallott valami nagy bátorságra. Néhány nappal később Mrs. Cowthorn fázzas háza mellett vitte az utam. Gondoltam, megnézem Wolfit. Az idős hölgy engededbe. Megnéztem a nagy kutyát amely ezúttal is egyszerre csapkodta vadul a farkát és vicsorgatta fogait. – Pompásan érzi magát, – mondta Mrs. Coates. – Már egyáltalán nem viszket a feneke. – Örömmel hallom, – mondta. – Kellemetlen az ilyesmi egy kutyának. A hölgy megragadta a karom. – Jaj, doktor úr, el kell mondanom a doktor úrnak valamit. Itt jártak a tolvajok. – Csak nem az a két férfi. Hát már ide is bejöttek. Igazán nagyon sajnálom magát. Igen, ők voltak, de hadd mondjam végig! folytatta a hölgy izgatottan. Az egyik ember velem beszélgetett, a másik a konyhában volt Wolfival. Hallottam, ahogy mondja neki. Jó kis jó kis Aztán borzalmas kiabálás is tete patétámadt. A férfi üvöltve átrohant a szobán, közben Wolfi a hátsójába csimpaszkodott, hí? A cimborája is megpróbált elszaladni, de Wolfi éppen akkor elkapta őt, amikor kiútott az ajtót. Az a férfi is torka szakadtából üvöltött, aztán már csak annyit láttam. Hihi, -hi -hi, hogy hanyat homlok rohannak az utcán. Wolfi meg utánuk. A hölgy a tűzhely mögötti sarokba nyúlt, és átnyújtott nekem egy vérfoltos, össze-vissza szaggatott rony darabot, amely nyilván az egyik férfi nadrágjának fenekéből szakadt ki. Ezt Wolfi hozta vissza. Úgy nevettem, hogy neki kellett támaszkodnom a kandallónak. <gül> Na hát, ezt örömmel hallom. – Lefogadom, hogy a két férfi sohasem fog a környékre merészkedni. – Nem, nem, annyi biztos. Az idős hölgy fejét a kezébe fogva kuncogott. – Tudja, amikor eszembe jut, hogy az az ember azt mondta. – Jó kis kutya, jó kis kutya. Mindig nevethetnékem támad. – Hát nem csodálom, mondtam Gondolom, ő sem a megfelelő végéről nézte Wolfit.